الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاه والسلام على من بعث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا ولاهيا الى الله باذنه واسراجا منيرا اللهم قر ايدي في كلامي واجعل اخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعينا وعقولهم لسماع كلمتي رباه رباه لا تجعلها سيحة في واد ولا نفخه في رماد اوصيكم كما ينبغي ان وصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاعزاء بعدا كمشكورو الله سبحانه وتعالى نريما ناما ni bizu naidadi tukazikisha kwa kipenzi yetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikhwatakiram tunasababu nyingi sana kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sababu ya kwanza ya msingi ni Hakuna hata mmoja katika sisi aliyopeleka application form kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amoomba alivyo. Kaji kuta tu, mrefu, mpimba mbamba, nene, mauphe mausi. Sipati picha kama Allah angekuumba mende. Hawa kanyomba na wewe mende funza. Au hata ku katika shughuli za watu. Lakini tumeumbwa kwamba ni binadamu. Lakini kuna neema nyingine kubwa sana Allah katijalia katupa neema ya Uislamu. Ninazungumza hivi sasa dunia na takriban watu bilioni 7 na Lakini kuna watu bilioni 1.9. Hao wamesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wataubu kiati Allah. Kuna wapo ambao wanajua Uislamu ni msehi. Lakini hawajapata ufikiyo. Kwa hiyo hii sio neema ndogo kabisa. Ni neema kubwa kuliko zote ya kuwa wewe ni Muislamu na kwa sababu wewe ni muislamu una hadhi kuliko binadamu yoyote ile kwanza ulifahamu hadhi yako kwa kuwa wewe ni muislamu hakuna binadamu ambayo anaweza kuipata hata kama atatukuzwa akaheshimika akawa na mali nyingi atakapokuwa lakini hadhi yako kwa Allah Subhanahu wa ta'ala ni kubwa sana kwa sababu wewe ni muislamu lakini Allah katika neema pia ya uhai tunatembea wapo katika sisi binadamu wanazikwa sasa kuna wengine wapo hospitalini na wengine wana mashughuli mbalimbali yanayowafanya wasimbi msikitini na ki, kisheria na wengine sio msiria lakini mpaka sasa tuna uhai pia sio dogo hicho si kwa ujanja wetu wala kwa nguvu zetu wala kwa ujana wetu la kataka tuepo tu wanakufa ujana kuliko sisi wanakufonia nguvu kuliko sisi wanakufonia azma na heshima kuliko sisi lakini bado sio tupo Allah anatuhaini katika uhai aliotupatia aliotujalia walahi khalaqa almauta walhayatali yabluwakum ayyukum ahsan amala yeye ndo ameomba uhai na umauti lengo la magomoni ya kujaribuni nani katika nyinyi atakayejenda yale aliokuwa sahihi خطبتي اليوم سأتحدث عن فاصي العجنا في جلب التغلب الكيان في الجميع. هذه النفوس عظيمه جدا. محمد صلى الله عليه وسلم انا لا يزال قد طب من ادم حتى يسال عن 5 وفي الروايه عن 40. عن عمره فيما افلاه وعن شبابه فيما اغناه wa almanihi min aina aktasaba wa fima anfa asema mtume hatonyanyua mwanadamu siku ya kiyama mriwake mpaka ulizo kuna koma tano katika riwaya nyingine kuna koma nne la kwanza ataulizo umri wake kaumaliza vitu umri wa mtu ajulikani si kaajulikana kwamba nitoka alizaliwa mpaka atakufa huo asiye umri wa mtu lakini pakawaepo habari ya ujana peke yake ambao hupo ndani ya umri lakini kwa unyeti wake mtume akapa, akapataja peke yake wa alshababiji na ujana wake kwa fasili na, na, na, nafasinieti sana kwa mwanadamu hivi na kwa kuwa dunia ina jamii mbili dunia tunaoishi na jamii mbili peke yake kwa mujibu wa Qur'an ile ama kwa mujibu wa vijanao vya taaluma za wanaadamu wataweka vigahanyo vingi sana. Wataenda of tofauti tofauti dha nini society na vile na vile lakini kwa mujibu wa Qur'ani ni jamii mbili. Huwa lazika khalaakum min fa'inkum kafaratu wa minkum mu'min. Yaani ndio nyinyi binadamu katika nyinyi wanaadamu kuna wapo ambao hawajamuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lugha ya wazi kawaita kwa jina la kafiri na wapo katika nyinyi wale muamini Allah Subhanahu wa Ta'ala muislamu. Kojiamini mbili, Ima itakuwa ya Kiislamu au sio kuwa ya Kiislamu. Jamii zote hizi mbili zinafahamu stamina ya kijana na nguvu ya kijana katika kuleta mabadiliko chanya, na nguvu hiyo imetumika toka enzi na enzi mtoka kesho, Ukitumia vizuri italeta mabadiliko chanya na ukitumia vibaya italeta maharibiko ya hasi. Uislamu Unaujipuria ujana nyeti sana. Na unamtaka kijana awe ni makini sana. Lakini wa magharibi na mfumo wao, wa wa, wa, wa, wa, wa, wa. kibepari na demokrasia yake, wanamtengeneza kijana pia awe kwa namna wanavyotaka wao. Qur'ani na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam linamtengeneza kijana hivi, wao wanamtengeneza vile. Wana yao wanasema if you want to destroy any community you're supposed to destroy their history That's the press and if you want to destroy any community you're supposed to destroy their youth riku yote ile riku historia yao wanakuwa ni wapi na vile vile, vio, wapi kwa historia yao shari, lakini pia ukitaka kuharibu ja jamii iharibu jamii kizazi chao wale vijana wao wahalibu watapata wanachokitaka wao utawavisha fikra zao utawapa ufamu wako utawapeleka unakotaka wewe uta uta utazungusha zungusha, zungusha utakapo wewe atakao kama vile mbuzi na kuchinjwa tu hana lake kafu wakaabana pelekwa hajui anapeleka wapi ndio chinjwa kwa hiyo amazaridi wakawakafu waka, vijana kwa namna walivyoweza na Uislamu unamtengeneza kijana awe hivi wao wanamtengeneza vile na wamefanya kazi kubwa na wamefaikwa wame wamefanyikiwa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa lakini kabla ya hapo kuangalia kazi waliyofanya na walivyofaikiwa hebu tuangalie nafasi ya vijana kwa mujibu wa historia huko toka enzi na wa enzi walifanya nini na Qur'ani ni vipi na hata wale walioishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama leo wakitaja tunasema radiyallahu anhum wa ardhahum si kwa wepesi tu ikawa radiyallahu anhum kuna yale waliyofanya Qur'an namzungumza Ibrahim. Hiyo kijana mdogo kabisa. Tarehe inasema alikuwa na miaka Anaifundisha jamii yake. Logically kwa hili kijana mdogo kujivoa muhanga kukabiliana na mji mzima na jamii nzima peke yake mpaka akawa ni Imam. Mpaka akawa ni Khalilur Rahman ameanza dhilaha habari atuwa kijana mdogo anayaona masanamu na anaabudiwa na vile na hivi kijana mdogo hamna lililofanya isipokuwa nikutumia akili yake mzuri na akili akinyang'ao kwa kuwa kijana hodari akayavunja masanamu yote wale wakudanya wenye miungu yao wanapojiona kuna wana wana sanamu limevunjwa masanamu yachavunjwe isipokuwa lepa kisomo moja na ndiyo limewekwa shoka wanafahamu msimamo wake Ibrahim. Ati wake jalan dogo wanafahamu msimamo wake. Kwa mambo tofauti kabisa na msimamo wa jamii yote ile waliokuwa naye. Anasema sami'na fatan yazkuruhum yiqalu lahu Ibrahim. Tumesikia kijana pia tajadaja bibaya hii mmingu wetu. Huyo si mwingine ni Ibrahim. Kijana aanale kama mabadiliko na anafanya kazi kuleta mabadiliko chanya katika jamii yake kijana mdogo ya 12 hadi 15 12 umo kijana mdogo futa na deo katika ujana wake anaipata heshima katika heshima kubwa sana katika binadamu mwenye heshima kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam nafata Ibrahim kijana kuwa ni mpano mmoja unakuja kwa vijana wa ashabu kaf vijana wala kuna against mtawala aliyekuwa anataka aabudiwe wakakataa akasema yuko anayabudu mmoja tunaini Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakujali mimi kitafuka. Allah ta'ala ya ujana wao na umahiri wao na kutaka katika ile jamii. akawa hifadhi yake mwenyewe. Miaka 300 wa wamelala. Innakum huda. vijana Allah subhanahu wa ta'ala na Allah kawa Vijana Tunamuona kijana Musa alayhi salatu wasalam kijana mdogo tu anauona uovu kiongo huyo mtawala farao anataka kuabudiwe asujida kuna askari wake anawaangamiza watu ovyo anauua na kaza na dhulma za ajabu akamwadhidu mmoja akamuua kisha kikabiria Akiwa akiwadia akaonesha aka, ujasiri wake uchamungu wake akaifavika akapata namke akarudi kijana ana nguvu akatumia kwa ajili ya kusimamisha haki na uadilifu kijana tukamwona kijana Yusuf alayhi salatu wassalam kijana mdogo aliyopitia mitihani mingi akiwa mdogo, akiwa mdogo kutokana hasadi za ndugu zake lakini anakwenda katika nyumba ya mtu akiwa kijana mdogo, anapovuka katika nyumba ime kwa maana anaingia balehe, anapata ujana sasa anakumbana na mtihani mzito sana lakini anaukwepa utakiwa na mama mwenye nyumba yeye ndio kukulea ukiwa mdogo shakuwa sasa anakutaka haitalaki bwana njoo hao vijana walikuwa na upeo wakina yusuf alayhi salatu wasalamu a'udhu billahi innahu rabbi subhanahu wa ta'ala kwa ni allah subhanahu wa ta'ala amenipa makazi mazuri. Rabi inakuja kupongeza mungu, Rabi inakuja kwa mlezi, mlezi ulenye wa familia. Ni kijana mdogo wakiwawili, hakuna mwingine, wale wawili, wili anatakiwa fanya hili, anakataa kwa anakata. sababu upeo wake ni mkubwa, anamkofu Allah subhanahu wa ta'ala. Ana hawa namkana wa mwisho ni vijana waliokuwa katika wakati wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waliosimba kwa dhati mpaka leo mimi nasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kuna kina Khubaib aliyekuwa 17 kafili kuna Khabbab aliyekuwa 115 kuna Ibn Mas'ud aliyekuwa muazib ibn Jabal na wengineo vijana wadogo lakini alifanya mkubwa mtoka kabla ya kuondoka duniani alimpa ujemelari wa jeshi aende akapambana na jeshi la Rumu kijana mdogo aitau usama bin Zaid Usama bin alikuwa na meka katika 17 18. nane doga medari wakati hapo amezungukwa na majamedari wa hali ya juu wenye uwezo mkubwa wa na, na mbinu nguvu za kivita kina hali ibn Walidi, Ali ibn Abd al Abu Dardaa, Abu Paa, Paa, na wengine lakini huyu hapa atawaongoza kijana. Kwa nini anapewa madumbu mazito kama haya? Akili yake ni angavu. Kwa wakati soma historia utaona namna gani vijana walifanya makubwa. Sasa Uislamu kazi yake ni kuangaza vijana, wawe wanaume, wafanye yale ambao wanamridhisisha Allah Subhanahu wa Ta'ala au Magharibi wakasema no. This is our chance. Din na fasihi yetu kuakopa vijana worldwide waende wanavyotaka wao na waka wakaweka mbinu nyingi sana za kuhakikisha kwamba wanawateka vijana. Tumeweka bao mengi sana. Halo unasifika na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najitia binafsi. Lakini kuna mambo wale wa Kwa kisha wa Magharibi, kuhakisha vijana hawawezi kuleta umaliko chanya bali wanakuwa ni kama wanyama wanaochukwa na msiswaziki unakwenda fuchindilio wa mbali. Wakatletea vitu vingi sana, ambao vijana wengi, wengi wamenasa. Athletics, music industry, gambling na mengine mengi. Yaani fali mtu draft hapa kijana hatoki. Akitoka hapa Tanasa hapa, akitoka hapa Tanasa hapa, akitoka hapa Tanasa. Kwa hiyo atakua ni mtaka wetu. Wana destroy mind za watu. Vijana wanji zao zipo mbali sana. Yaani mtu ana feelings hizo, Hana feelings ni notta kusema kwamba one day eh yes. aondoke duniani, dunia iseme tulafi alikuwepo na alifanya hivi kwa ajili ya Mola wake. wakawekeza mali tuku mzima kwa ficha kama kijana anapotea katika njia sahihi inaladhina pasaru yumfiquna awalahum yasudu an sabilillah wali ambao wamekufuru wanatoa mali za wa nyingi sana ili wawazuie watu katika njia ya Allah subhanahu wa taala na kweli wanatoa sasa Allah nasema na kweli watazitoa na wanatoa angalia ukondele kokotorea walivyowekeza Mindset za vijana wengi katika kitu chakyo ukimfanyia tea interview amebeba nini kichwani hakuna lamana lolote mbaya zaidi katengenezwa ficha mpaka waone magharibi ndorol modoa sio kama ral modoa ke ave mtume muhammed sallallahu alaihi wasallama nadi fakharis ko wale waliosimama katika haki kwamba ipi kipindi mtu ajipige kifua kwa Khalid ibn Walid, ni pana kama Khalid. Yaani ajivunie kwa wale. No, haiko hivyo. Obama Khalid, Obama chao, dakika anafapa peleka wanapotasa. Wengi sasa hawana Qur'ani, hakuna sunna, hakuna tarehe, hakuna historia ya Islam, hakuna. hakuna. Yaani kidada ya Islam unakombean, unamfahamu vipi Mtume Muhammad sana mtume? Ah, mbona kawaida. Mtume kataliwa Mecca, kafia Madina, kamaliza. Kanadian. Yaha huko sasa. Mindset zao zinakuwa occupy. Yaani zimetekwa na wahao watekaji. Vijana wakawezwa huko wakapelekwa huko. Leo vijana wa kiislamu kichwani amejaza nini? Kama ni mtaala wa kusoma ndio tunazomesha, wengine professions zetu ni walimu kini ni ni, ni, ni of, of training capacity si masi ndala ukakieni apata ugathu keletea wale unasoma form leo ghafla moja huwezi yashapita na wakati wake na haya unayosoma sasa baada ya kumaliza ukaletea mtu fanyie pepa hii hauwezi lakini ulipata a hausii bwana nini ni hali ya taifa. sana katika mambo ya ajabu. Wewe angalia TV programs. unakuta kuna TV 24 7 ni music 247. Unajiuliza hii inamenageje vipi? Hii inajendesha ina vipi? Hii inaingiza vipi kipato? Wamewekeza huko. Hata kama ni katika music ndio vijana wakosi. Unaweza kwaambia mtu kawaia, "Hebu nisomee Qur'ani." hao kusomea basi sura al na ikhlasi na nas labda mefikia tabatiada bas vimeruka vyote hata vile na tumejajwa vitu vingine anaofahamu kupiga muziki wa aina zote anaifahamu rege, rumba, pop, hip hop zote kazeo kichwani watoka walizozaliwa historia zao kamezeshwa huyu shamteke hawezi kuleta mabadiliko nini katika maandia yake usiposeeingiza uchafu Memori card yake umejaa vitu ki vya ajabu. Ukimkosa huko utamkuta kwenye michezo. Huko akili yake imesikia huko. Yaani hapo watu wamekoa uenda wa simu kabisa na sasa vameingiziwa na betting kamari Ndiyo kabisa huambi sodoti wanafuatilia mpira kuliko wanavyofuatia Qur'ani kuliko wanapojua hata familia zao. Yaani wanawajua wacheza mpira kuliko wanajua historia ya familia yake mwenyewe. Hata ukimtajia babu yake kama anamjua basi atamtajia babu yake tu basi. Wengine hukunywa hajui wala kujua Lakini hao wachezaji anawajua siku gani walianza mchezo wa mpira? Alipekia kilabu gani za utotoni? Ameingia klabu ya kwanza kilabu gani? Alilipwa mshahara kiasi gani? Kiapicha kinambwa ngapi? Jezi yake ya kazi gani mpira aliofunga kwa kwa vita ni magoli mangapi Paulu katija ngapi girlfriend wako wa kwanza kwa kwa ni nani sasa hivi na, ana nani, anawajua wote tena najipiga na kifua mimi real devil bana maana mimi mse you are real devil okay no problem hapo ndipo tutobushwa lakini hemu hemu chochote kuhusu Uislamu hayupo wala haitaki kujua lakini ukitaonao ukamsikiza anakwambia nataka ende janna firdaws anakambia shaka firdaws kuna raha kunaona macho kama mikombe balaa kiraisi tu wa wa so, so, islamu, kwa hiyo utakuta wametumaliza wameweka mikakati hiyo sasa Uislamu umekuja kuchora picha kwa vijana wa Uislamu kwamba au wewe ni kijana, kuwa mwanaume. Mwanaume anaivua, mwanaimu, mwanaume haidi. Mwanaume wanachukua fikra zake, hatikui fikra za wengine. Mwanaume anaongoza, mwanaume haaongezwi. Matokeo yake wao vijana wote wokuwa ni wafulana. Fikra zao zote zimedumaa, lakini Uislamu uliwafanya vijana kuwa wanaume. Min almu'minina rijal katakuwa mini kuna wanaume watu wenye fikra ngavu wenye upeo mkubwa wenye kusudia kuita wajamii kuipeleka sehemu nyingine hivi ndivyo uislamu ulipokuja kuwatengeleza vijana lakini wa magharibi wamekuja kutolea picha nyingine kabisa wakakitoa katika daira tisqwa katika ulimzunguka unaotakiwa tuapo wakatupeleka kwingine kabisa barakallahu li wa lakum wal muslimina wa al mustaghfirin wa ya najata wa antum الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وذاك ketika iman kemalaysia khutbah itu موضوعيات beliau هي نفاسه يا كجانا ketika kuletu mabalikotana wawi ni kidana mindset yako unatakuwa kuwa nayo ni kujua kwamba wewe ni Muislamu. Na Uislamu mizali umeukubali basi ukubali kwa kila kitu. Islam is not as strict religion. No. Uislamu si so deni ya kirah. Kwamba ingia katakatempo fulani utafanya ukimaliza ukonje, nje habari ya dini hakuna no Islam is a complete and comprehensive theology Islam ni dini kamili ni mfumo kamili wa maisha una kila kitu chake wala hakihitaji nyongeza kutoka kwa yoyote ile na no. Allah kamaaliza dini yake akakamilisha dini yake aliyauma akmaltu lakum dinaku, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu dinan kama kijana wa Kiislamu unapotakiwa ulifahamu hilo una neema kubwa sana ya nguvu na, na na na na ari na, na ufanyaji mambo kwa ufanisi katika nafasi ulionayo haina maana kwamba wazee wa Kiislamu hawana nafasi hiyo la tunazungumzia kijana kwa sababu na wao walitoa katika ujana na nafasi yao pia kwani wakimnyang'a wao hawa vijana pia watatengemea vile vile kwani ni ngumu sana kupata ngumu sana ukipata kivuli kilichopinda kwa revolyken katika nchi hiyo iliyopima kwa sababu ya na Uislamu wanatakiwa kujitambua sio yao iwe ni kwa ajili ya Uislamu elimu yao wanayosoma iwe ni kwa ajili ya kumharibisha kwa Mwenyezi leo hii karibu uh, la msisi ambao leo tumetumia wameitengeneza wa Magharibi haimfanyi msomi kuwa msababu bali namfanya msomi kuwa pora Nimekaga mazoezi omethinkira hayo. Kwa kama kijana hajitambui, atamezwa tu kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu mfumo uko hivyo. Angalia utasoma O level, utasoma high level. Labda kule kuna discipline, kuna kata, kuna forms. Maandumu ya namna ya kuishi. Lakini ukiingia college, ukiingia university, hayo maeneo ni free. In the free zone you can do anything wherever you want to do utapaina chochote unachopanga kufanya kwa sababu kama hujikambui utatengenezwa mazingira ya kuharibikiwa na mpaka wengine wanafeli ni kwa sababu ya mazingira mabovu ambayo amepoa uhuru wa ajabu ajabu matokeo yake anaharibikiwa anapotea kabisa katika kusoma Atachanganyikia mazi atakosengenya mazingira akaye hapa na huyu watu wenyewe umeweka pamoja huyu ana kifupi huyu ni barubaru halafu akaye pamoja iwe salama ukachukua sumaku ukaika karibu na msumari alafu 258 mmhm bwana basi kimoja nti Kimoja nti Hapo ndio vizuri. Kweli. Kweli kama hivi ndo vizuri. Ah. Kweli suma vizuri. Kwa mujibu wao lakini. yake sasa zinaanza Mimi ni Nafanya and ya education na merito. I know natikizungumza na people na every single day katika maisha hiyo ndio hali watu wanapendi si kuna mambo ya kwa katikati hapa so wewe huyo na boyfriend wake tena wakati ukimkuta na mwenziwe ukatumia lugha ya kizungu atajakusifa anasema umemfraud i see you have a girlfriend so yeah mama lakini mbadilisha kidogo Nyingi wanauliza ndio hiyo maana yake hivi shekhe hiche hey, kizungu hiche Kiswahili. Na no. katu kwa watanganyia mambo matokeo yake hapatoweki. Hakuna kitu kinachokosa mind kama maufunano mabao si rasmi na masimu ya leo na mabando ya bure ya usiku na na mabando ya chuo haya sasa Nikujata tu mhakim mpaka yale ya, ya, ya muhimu yanaisha kama ni simu nasikia kata kata wewe kata wewe. kata wewe Saba hapa unatakiwa kalili kichwani huku naye usamuona mwanziwa ana mwingine wanaongea roho kwa hapa tulizani tafurani furani amenitenda wangu umefanyaje moyo tulizisababudu si vitugaa mambo maajabu ajabu, ajabu. Unataka kila wakati hata ufuate baby. Hata kiwa choo unataka jibu message. Baby, baby, baby. Jana umejima laito baby. Haya baby. Baby, baby. Habona msomaji sio ndo hali halisi, lakini ushaona nani na mke wake wakati masaa kumi, Yupo? Mke wake wandoa kama kila wakati tu mnachata. Yupo? Amna, Yule na mkeo mnajadili mambo ya msingi mtu wangu salama nyumbani wapoje salama alhamdulillah kuna nini na mbuta na na lakini mwanao pia anataka biskuti ha, inshallah imeisha hiyo lakini sasa huyu unatarajia nini katika masomo ya. Pepe imefika kaperi wa kidogo mindi sharuka ana chef makaratasi ndio hayo hapo luka gongana ana anafikiria kwa kichwa hiki ajibu kwa kizungu <laughs> vijana wa Kiislamu na wana kama kijana wengine bado tunanafonte adhimu ya kuwa mind fresh minded wetu tuzielekeze ndani ya Uislamu. Nimetoa mifano ya vijana hako nyuma vipi walifanya wa wa mpaka leo hakutokiyo tukiwataja na sema radiyallahu anhum wa ardahum. Haikuwa rahisi walizikubalisha fikra zao, mawazo yao, hisia zao nje Uislamu. Leo magalibu yamezunganya mpaka hisia Isiye mtu mtamwona na riaha katika jambo. Wenzetu walikuwa wakipata mtihani wa Uislamu, reaction yao unaiona, anaumia. Muislamu umemsibu jambo fulani, anaumia kama anaweza kumsaidia atamsaidia kwa mali kwa nguvu kwa chochote. Manako walikuwa na hisia za Uislamu. Leo muislamu ana unaumizwa anafanywa kila aina ya Hisia zetu hisia zitu, Kabisa tumetorwa hisia zetu. Lakini leo mwislamu anaweza akakosa mpaka namna akakosa mpaka nguvu ya kufanya kazi kwa sababu timu yake imefungwa kazini asiende, anakuwa ni mgonjwa, hawezi kusema na mtu, anahasira kama vile mtu anayefunga ramadha na mazanda mwanzo ukimpa salamu haitikii au hata mara usio mara ngapo sansalimi kafrani kisa kuna wazimu fulana wanaoupigana miru kule Ulaya wamefungwa yeye anakosa amani hata mke wake siitembei vizuri. Huu ndio wazimu tulifikishwa hapo na wazalish. Wamekunyanganya hisia zetu. Wametunita kwenye hisia za uzalendo. mwislamu wana Afrika haina habari. Lakini mizali huyu anatoa katika hisia moja, basi ina huma. mchenye mwenzangu lakini si Muislamu. Tumenyanganywa hisia zetu. Kwa hiyo na saa zangu za mwisho katika kutuba hii, vijana wa Kiislamu turejee katika njia ya msingi kabisa ya kupata ili urejee kule ambako panatakiwa urudi, ujikubalishe katika Uislamu. Kwanza ukibali kusoma ku Uislamu pili ukubali kutekeleza zile ambazo yako ndani ya uwezo wako katika Uislamu ni ajabu sana kijana wa Kiislamu wanisali salatana ajabu zaidi ya sana kwani nasema ni ajabu na huna nafasi ya kuja kusema kwa Allah kwa nini hukusali wewe Sala daga ngapi tuchukdie imekwenda kusa sana dakika kumi. Kumi maraka na ambapo salatana ni 50 wa siku moja kuna na 1440 ukitoa 50 kuna daka moja dakika 1390 fanya yako 50 tu utoe Allah subhanahu Itakuwa ni ajabu sana ukifanya swala ndio ajabu zaidi sana alafu huna la kwenda kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala yaani usiache kusali kwa sababu unafanya maasi bali acha maafi kwa sababu unafanya kwa hiyo vijana jkubaniseni kurubi katika uclub Kubalini kujua Uislamu. Ukiujua Uislamu utarudisha yote yanayofanyika katika Uislamu wako, utakuwa na hisia za Kiislamu, utakuwa na mtazamo ya Kiislamu, utafanya kazi ili Uislamu uwe na nafasi yake. Kama walivyofanya waliopita kabla yetu. Kona uzange katika imani, turudishe heshima zetu katika Uislamu. Turejeshe a ha, ha, yetu katika uislamu lakini pia tukayachukua usoma uislamu na njia za famaji ziko nyingi sana leo technology imefanya maarifa yakoma amekuwa eh, mepesi lakini maarifa hayo hatuatumii yani hii nafasi ya technology katika upande mzuri hatuutumii. angalia tu kama uko kuna kuna ukitaka kufanya zoezi likawagumu sana na watu wakakuchukia zikusanye smartphones zote halafu mwambie kila mwenye nayo, akupe password kwaaniyo hmm. hmm. vile mtu kama umemwekea gunduke anaweza akatamani dunia ifimame ya shuke kwa yaani yalomu manake yaliyoomo ndani ya vifaa hivi si siyo yakupendeza kwa Allah subhanahu hatuna muda wa kujifunza upande wa pili katika uzuri wa matumizi ya technology kwa kutumia teknolojia kujifunza Uislamu leo magrupu ya hasa katika masimu mengi ni ajabu ajabu tunapokea katika masimu yetu ni vitu vya ajabu haukuti mtu akiumiza aki kitu katika kujifunza Qur'ani kujifunza hadithi kujifunza historia ya Islam na mengine mengi hatukao hapo tuna mambo ya kifunzi mengi tutabadilisha mfahamu Tobaandisha mwelekeo turudi huko ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutaka turudi huko ambako Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama anataka kutuona siku ya kiyama tunasimama pamoja naye tukiwa tumeisimama tumeikamata yake aliyotutia tumefikamata ufahamu aliyotupa tulishikamana Tukam, na suna aliyotutia bega kwa wega pamoja na Yesu kwa kiyama tunaingia jana hayo ndio watakao kufurahisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwao huu nafasi ya kila mmoja kujitafakari wapi anakosea, wapi anapatia? Wapi ndipo, wapi sipo? Penye mapungufu, acha mapungufu yale. Penye, penye njia ya sawa, akamati na njia hiyo. Huo ndio Uislamu ambao tukiifuata, vijana wa Kiislamu, pamoja na wetu, tuweze tuweza kufikia mahali pa wazuri. Si kuiga na katika matungunuzi yangu, si kuiga na kusiwe watumwa. Tusiwe watumwa wa fikra. Leo magharibi tumetufanya tuwaone wao ndio role models. wa Uislamu ajifakhirishe kama livyo hapo kadha, ajifakhirishe kwa wema katika wale wa Uislamu, kwamba anatamani awe kama fulani. La, anajifakhirisha kwa magharibi. Sema mtu kabisa anaona fakhari. You Ni know maana, stop down the nonsense. <laughs> yaani aona raha mimi kama stop doggy zangu. Anajiona kama mbinzo wa Uislamu, I want to be like a Beyoncé. Sasa kwa ma Beyoncé hivi, yaani wale ndio role wake. No. no, no, no, no, no, no. no. Kifani ni wewe Muislamu, ujifanyane na watu ambao wanaabudu shetani. Yaani wale ndio role model wako kesi yana. Kama hasemi kwa maneno, atasema kwa vitendo. Angalia mavazi, utajua kwamba huyo role model wake ni nani. Hata kama hajasema, kijana wa Islamu kavaa suruali. Suruali yenyewe ina mbani, wanaita model. Yaani hawezi kukua mpaka mwezake amshaidii. Mbaya zaidi ni jaka ameeleka makalioni wakati mwingine mpaka unamwona huruma kwa sababu hata kimbia anajipandana anakuwa kama anabusha tu lakini ndio ndio maisha yake ukimwambia atasema ah ndio hivi yani hajasema sasa unapiga picha kwa sababu huyu roi modo wake ni nani kichwani kachonga nywele kama DJ Bro kajitora mapa mahala sasa ukiangalia mpaka unajiuliza logically tu Anae vangu wanyambamba labda angekuwa ni mwanamke ana ya tatanishi anataka atangaze biashara yake sawa ni mwanamke ibilisi kamcheze kwa upande huo wewe kijana ambaye umbile lako kama alifu unavaa hizi ili wewe yeah. mabinti wa Islamu na sadangu mwisho rajiani kwa Allah subhanahu wa ta'ala mavazi ni katanishi vurugu makatizo na hapo ndio kwenye kwenye shida shi kubwa na hapo ndio kwenye maarifa kwa katika ulimwengu la isi dunia ingejiwa samani ya mavazi ya sara kama yalivoelezwa na Qur'ani na akafaalitsa nzuri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata wasi wa, wa Islam wangewataka watu wajisiri leo kila ukienda duniani dawa ni nguvu za kiume lakini ki scientific kabisa Watu wengi hawajui kwamba tatizo fukwa kabisa linalowapelekea wanaume waharibikiwe ni wanawake kuwa uchi. Wao wanapona ndani ya lala mitama mshikati Kiguo chake tangani kinaonekana. Yuko mbele yuko nyuma. Mwingine kakaa, Ukipita njiani unakutana na wanawake wa zaidi ya 80, wako uchi uchi. Unafika kwa mke wako kuna kipiga Utanza kushunuliwa tu. Wewe unamchipuko, sio mtepuko. Zile zia zitaisha. Hamna kipi tena. Wanawake kwa uchi inawaumiza. Mimi wengine ninaziona daktari na na unesi hapa. Lakini hilo nakupa kama Wanawake kwa uchi. Ni tatizo kubwa sana. Na unaweza kufanya hivi sasa. Kwa kipindi cha nyuma, alikuwa kipita mwanamke akiwa uchi, wanaume alikuwa anasuka sana. Ndivyo hivyo. Lakini Saidi anaweza akapita hata nguo ndani hana. Wala isiwe shida. Sio kwamba isiwe shida usharibiki wewe. Msio shida kabisa. Rizali kabisa, rizali kabisa, isiwe shida viti Sheikh. Sasa mtakula 400, mtakula 500, mtakula mtakapokula. Bila watu kurudi katika utaratibu hakuna kiwango uzunguka imani hii ni khutba ni muhadara hapa katika subhanahu wa ta'ala kusikia na lakini kuna jambo adhim sana Allah kaliana <tikani>, mwenyewe kawataka malaika wafanye dini na sangati mwenyewe lakini pia akataka sisi jambo adhim sana anasema inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم على ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على إبراهيم على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين منهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي وعمر بن عبد العزيز وعن الذين تلقوا وهم الكثيرون بالكثير وعن صحابه رسول الله أجمعين وعن الذين تبعوهم بإحسان الى الدين اني داعي فامن الله ثم قوموا تفنوا في شيء حتى ما mimi ifikakarishe deto Allah i fiori ski deto zikombale zikurudishi zikio zikowarilini feremse zikuribikombe uno feremse ya dal jalal al na sisi Allah nifungue fahamu zetu kujali sisi waislamu vijana na watu wazima waipende na kuithamini dini yako Allah zirejeshe sisi yetu kwa dini yako ndepokuwa ufahamu bora katika dini yako. Kwa mungu uongo ufungulie Biblia yetu na usome, kwa ile tofauti na tofauti kwa yao. Allah atawachamungu katika masomo yao. Allah atawachamungu katika masomo yao. Allah atawachamungu katika, katika kazi zao. Mwezi Mungu hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe. Inawezekana kabisa tabia zetu na vitende vyetu haifai kuikipia dua, lakini na kuomba otukie dua zetu kwa sababu ya baraka ato za watoto wadogo. Ni tikie dua zetu kwa sababu ya wacha Mungu aliomba katika sisi. Hakuna mwenye kuomba ala Allah wa wepesi wazazi wetu waliotangulia wasemema kwa sayao walio hai wahifadhi katika vitindu ya sheitani Mwenye Mungu aliokuwa ndani ya doa zifadhi doa zao waliokuwa bado hawajeikia katika ndoa wa fadlihi waingie katika ndoa zao. waweze kustirika na kutekeleza amli yako na sunna ya mtume wako hakuna mwenye kuomba isipokuwa wewe ya dalilal ikram rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayni waj'alna bil muttaqina imama محمد ولا اله الا الله والصلاة والحمد لله رب العالمين واقيموا الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الله محمد الله حي الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله kwa kumstaqī ma'athiri wa